зовсім байдуже. Він уже справді мертвий, а мертвому не мстяться, хоча можуть викопати трупа. Десь він читав чи чув про такий спосіб помсти, але ж трупові байдуже, подумав він. — У Києві ти комедію розігрував? — усе ж спитав. — Не комедію, стомлено сказав Вітан але ти б все одно лишився жити. Жити, промайнуло зненацька у Геннадієвій голові. Коли я тебе знищу, то сам здався, сказав Вітан. Хоч я й готовий, що донесеш. Геннадій хотів сказати, що він не має такої звички, але нічого не сказав. Він мовчки вийшов. Першим. Якби Вітан пустив йому кулю між лопаток чи в потилицю, тільки подякував би, якби встиг. Але пострілу не було. Його вбивали зовсім іншим способом. Вітан лишився жити. Вже на подвір'ї його сільського будинку, поглянувши на безхмарне літнє небо, Геннадій зрозумів, що не зачепить його і не донесе, хто убив Хомчука і сержанта. До Полівська більше вітан не повернувся. Квартиру свою в місці він продав ще за тиждень чи два перед тим, як Геннадій про все дізнався. Отже, готувався. А втім, йому це тепер було байдуже. Байдуже! Бай і дуже! Хай живе! Хрін з ним! Хай! Після повернення з лісок Геннадій запив по-чорному. Тижні два не виходив із запою. У рідкісні хвилини просвітлення розумів, що далі буде те, що й має бути. Він збудує свою фортецю по-новому, а її знову спалять. Хіба ніколи не відчиняти вікон? Але ж дірку у вікні можна пробити пострілом з іншої звичайної рушниці» постійно чистити кімнати від тих клятих аерозолів. Навіщо? Спитав себе і не знайшов відповіді. Після того, що він побачив у хаті в лісках, йому справді було байдуже. Розумів, що це початок його кінця. Ось тепер справжній початок справжнього кінця. Інші, сильніші, його затопчуть. Нехай, нехай. Тричі, тричі по три, Десять, двадцять, сто разів. Нехай. Все до лампочки. Великої яскравої лампочки, обгадженої мухами. Якоїсь миті майнула божевільна думка. А він любить вітанову сестру. Не ту, що побачив, а таку, яку знав колись, яку мав єдиний раз у житті. Тремтячими руками дістав записника, Набрав номер Вітанової мобілки. Благав долю, аби дзвінок його дійшов. «Ти?» – здивувався Вітан. «Чого тобі треба?» «Дай трубку Оленці. Я хочу з нею поговорити». «Та ти п'яний», – сказав Вітан. «Не твоє собаче діло», – гаркнув Геннадій. «Давай», – я сказав. Він слухав бурмотіння і божевільний смішок і відчував, як щось кам'яніє у нього всередині. Потім відчув, як потекли по шоках сльози. Подумав, що це збіза смішно спостерігати збоку. Він сидів у барі. Один з крутих авторитетів сидить, притулив до вуха мобілку і плаче. «Твою мать!» Лайнувся він і шпурнув мобілку через весь зал. Тоді підвівся. Обвів очима, налитими кров'ю, зальчик, дві пари молодих таличок і кобалів, двоє п'яничок, самотню дівицю у кутку і дістав пістолета. Тоді ще раз озирнув зальчик і випустив весь заряд у стелю. «Сьогодні я знову був біля свого будинку», – сказав Геннадій молодшому братові. «Ліпше б не їхав, блін, та щось мене туди тягло».